Verdade, esse filme é uma obra-prima. Outro clássico que não pode ficar de fora é O Mágico de Oz. Ele cativou gerações com seu mundo de fantasia e personagens inesquecíveis.